Жил Бьов е биолог, професор в Сорбоната, гостуващ професор в колежа на Франция и бивш президент на председател, шеф на Националния природно-научен музей във Франция, автор на множество книги, от които се открояват биоразнообразието, океанът и градът, както и неговата книга за границите, за лимита на Homo sapiens. Доколко вирусът, наречен SARS-CoV-19, е резултат от опасна преградка на човека с дивата природа и с инвазията на човека в дивото, питам професор. Желупьов. Да започнем да от локализацията на случката на нулевото събитие. През ноември-декември 2019 това става на един пазар в Китай. Преди това, при отвратителни условия на промискоитет между диви животни, които при никога не биват заедно, се случва нещо, което трябва да става. И второто събитие е, че онова, което се е случило, остава твърде дълго време в тайна. Ето защо ние учените си задаваме два въпроса. Първо, върху лошото третиране на биологичните видове, за да се стигне до нещо подобно. И второ, върху глобализацията и самолетите. Защото патогенът се транспортира за няколко дни навсякъде. За какъв вирус става дума? За нас е съвсем ясно, че става дума за вирус дошъл от прилеп. Имало е клетка с живи прилепи, откъдето е тръгнало всичко. Сегашният вирус е нещо като химера, ако използваме това понятие от митологията. Кръстовска между два вида – прилеп и панголин. Измислице е, че вирусът е създаден в лаборатория. Той е биологично естествен. Дали после вирусът не е бил манипулиран в лаборатория, това не знам. Но във всеки случай вирусът не е човешко дело. Той идва от смесицата между вирус на панголин и вирус на прилеп. Това става заради отвратителните условия на пазара. По този начин два животински вида, които никога не се засичат в природата, са се озовали на едно и също място, на една и съща плоскост. Ето го и е резултатът от лошото третиране на животинските видове. И основното, Ирина, е защо третират зле биологичните видове и защо се стига до тук. Знаете ли, във Франция, както и другаде, включително и в България, казват «не знаехме». Това не е вярно. Знаем го от поне 20 години. Има статии, в които се настоява, че ако се унищожат тропическите гори, ще се отслаби биоразнообразието. Така ли е и при другите вирусни епидемии, обаче, питам професор Жилбьов. Има една научна публикация в списания Nature, още от декември 2011 година от Фелисия Кисинг за разливането. Защо вирусът тръгва от определени видове, от панголина и прочие. Испанският грип е тръгнал от патиците. Имахме и свински грип. Той също тръгна от свинет. Има и една мексиканска треска, тръгнала също от свинет. И друга треска преди няколко години в арабските страни се разнася чрез камилите. А когато влезе в контакт с други видове, вирусът се променя. И защо, Ирина, този COVID-19 е толкова опасен за хората? защото никога не сме го срещали, не сме били в контакт с него. А той е много силен, наистина много силен. Никаква преграда, никаква защита. Спомняте си, че когато Едрата Шарка е проникнала в Америка заедно с Испанците през 1520 година, в Мексико само за две години, милиони индианци са станали жертви. Вариолата е отнела живота на милиони хора, защото те никога преди това не са я срещали. Това е в случая моето обяснение. Ето. Ние сме ослабили биоразнообразието, допуснали сме среща между животни, които никога не се срещат обичайно. Какво се случва? Този феномен. Конкретното заразяване се дължи и на броя на животните. Твърде много птици, патици, свине, крави. Всички на едно и също място. А какво е вирусът? То е един паразит. Някой, който се храни от чужда трапеза организъм, който се храни с части или жизненно необходими продукти от друг жив организъм, наречен гостоприемник. И паразитът Ирина е един опортунист. Той обожава да тръгне на някъде. Фелисия Кисинг показва, че достатъчно е да намалее биоразнообразието, за да се създадат удобни условия за инфекция. Ако една популация се чувства добре, вирусът няма толкова големи шансове. Може да живее в някой представител, докато останалите са с имунитет срещу него. При намаляването на биоразнообразието по-голям е шансът вирусът да порази даден представител и той да го пренесе. Имаме и промискуитет между дивите животни. Промискуитетът на домашните е, отслабването на биоразнообразието поставянето под въпрос на някой вид и се стига до този резултат. Вирусът е опасен защото е нов или защото се разпространява от различни екосистеми? Какво мислите за връзката между заразност и имунитет? Права сте, все пак е нов този вирус Не сме го срещали, не знаем как да реагираме Интересното днес между заразността и имунитета е, че имунитетът не е добър И още, 80% от хората нямат симптоми, не са болни Има и хора малко болни, но има и много болни, които вирусът убива И когато гледаме кога убива вирусът, това са повече мъже Най-вече възрастни хора, около 80 годишни Ирина поне на 80-90% това са хора, които имат физиологични проблеми. Говорите за заразност и имунитет и имате право. Имунитетът сред тези хора е много по-нисък. Това са хора с сърдечни заболявания, с белодробни болести. Три четвърти от тези хора са диабетици. И съответно там, където има нисък имунитет, заразността се проявява. Най-болните са и най-чувствителните към вируса. Не знам, Ирина, дали сте чули президентът на Франция, който каза на 5 март, че денят след няма да е като деня преди това. На следващият ден, какво виждате вие там, професор Бьов? Макрон каза, на следващия ден, нищо няма да е същото. Трябва да е new deal, нова сделка, нов ден. Вие сте права. Ако живеем както преди, кой иска държавна помощ? Самолетните компании. Над 100 хиляди самолета извършваха дневно полети. Това не е възможно. Те се пренесли вируса в България или в Сингапур и в Франция. Вирусът не остана в Охан. Не можем повече да живеем така. Трябва да се ограничи най-масовия транспорт. А имаме 7 милиарда пасажери. Вече не е възможно. И новият дил или ден, както казвате, е да сменим навиците си. И въпросът не е само да спасим самолетните компании. За мен въпросът е да спасим хората, защото хората, които умират, Ирина, до голяма степен умират и заради това, което наричаме във Франция, лошото ядане. Те са дебели, имат висококръвно, защото се хранят неправилно. Когато ядете лоша храна, вие нямате нормално имунитет и сте изложени на вируса. Затова е по-добре, вместо да влагаме тези пари за спасяването на самолетните компании, да ги вложим, за да спрем пестицидите, да научим хората да се хранят добре. Трябва да има много повече образование в деня след, Ирина. Това означава ли, че виждате много директна връзка между настоящата пандемия и измененията в климата, например? Да, разбира се, относно климата, трябва да признаем, че вирусът не е свързан с климата. Вирусът от уха не е ефект от климата. И все пак, климатът ще облагоприятства разпространението на вируса утре на други вируси, които могат да дойдат. Следователно, вие сте права. Има пряка връзка между климата, екологията, лошото третиране на животинските видове. Особено когато имате хиляди крави в една ферма. Днес има стотици, милиарди пилета и крави в света. Не казвам, че всички трябва да станат вегани, но трябва да се яде много по-малко месо. Това е очевидно. Трябва да се третират по-добре животните и да спрем да изсичането на тропическите гори. Онова, което се случва в Африка, в Южна Америка или в Амазония, ще отприщи появата на нови вируси. Това е сигурно. Има екологична логика. Трябва да се спре економиката на лудостта. Търси се печалба на всяка цена. Правят се пари, Ирина. Като се унищожава природата, като я експлоатираме но трябва да се сложи край на това. Вярвате ли, че заради този наш опит с пандемията COVID-19 ще успеем да променим така индустриалното си поведение, ще да избегнем следваща подобна криза – епидемия? Права сте, Ирина, да се съмняват. Иска ми се да има промяна, трябва да убедим хората, но не съм сигурен, че ще стане. Знаете ли, гневен съм, когато се каже, не знаехме. Разбира се, че знаехме. Имаше подобни сигнали през 2003 2008 2011-та. Световната здравна организация отправяше предупреждение, че може да има пандемия. И тя се случи. Дали това е Божие отмъщение или отмъщение на природата? Аз съм еколог и ще кажа, че това е предупреждение, защото ситуацията не е чак толкова лоша. Представете си отръстледващ вирус, който поразява младите. Настраха очите са големи, но точно за това трябва да има промяна. Когато изнасям лекции, казвам, че се случват невероятни неща. Ето как този малък вирус успя да съсипе економика, градена хилядолетия. Мисля, че вътре в себе си искаме промяна. Но трябва хора като вас, Ирина и като мен да говорят за това. Професорите по политически науки в Париж искат нещата да се променят. Има много надежда. Защото природата съществува от зараждането на живота насам. Тоест е. от 4 милиарда години. Животът е под външна заплаха, каквато е днес за нас вирусът. Природата е оцеляла, защото е умява да се адаптира. А за да се адаптира, трябва да се променя. Нека помислим, че трябва да се адаптираме, няма как да не се променим. Има много организации, където хората работят за промяна. Имам приятели и бизнесмени, които искат промяна, граждани, асоциации, много млади хора са за промяна. Същото, което ви казвам, е валидно и по отношение на климата. Хората започват да разбират, че ако не се променим, ще има страшни последици. Надявам се, госпожо, че ще се умеем да го направим. Казвате колко е важно гражданското участие и че сме в съвършенно нова ситуация, но да си представим вариант, че човечеството не се променя. Биологията познава изчезването, екстинцията на определени видове. Смятате ли, че сме достигнали лимитите на Homo sapiens? Да, имам такава книга за Homo sapiens. Ако вирусът убива само хора на 80 години, това е половината на смъртността във Франция или България горе-долу, повече или по-малко. Но ако вирусът продължи да циркулира, следващия път това ще доведе до фалит на системата. Това е сигурно. Президентът Макрон каза преди дни, сигурно така и в България, ние сме в война. Професор Жил Бьов от Париж, благодаря ви, въпреки страшните думи за финал, бъдете здрав. Благодаря и вие също се пазете. Довиждане. Френският професор по биоразнообразие разнообразие специално за Хоризонт.